Du lytter til Radio 24-7 og den original taleradio. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er vi her sømme igen. Mikkel Andersen og undertegnede Henrik Fortrup klar til endnu en udgave af Danmarks eneste holdningsbordende mediemagasin. Og Mikkel, lad os lige få dagens menukort præsenteret. Ja, først så skal det jo handle om den såkaldte alt-right-bevægelse, som jeg i hvert fald i en artikel i Berlinske skrev, at de både øh, dyrker fascisme, mener at jøderne styrer medierne, samt det meste andet her i verden, og at Danmark skal være et racerent land for hvide. Nu er der kommet et danskbruget online-medie kaldet Dagens Blæser, og vi har en repræsentant for redaktionen igennem på Skype. Og skal vi også runde et, tør jeg godt sige, noget mindre ekstremt medie, nemlig Altinget. Uh, Altinget har uh, i den forgangne uge sat et uh, nyt initiativ i, i søen. For med næsten 3 millioner kroner fra innovationspuljen i ryggen, åbner man nu et site om politik. Et site, som er målrettet gruppen af 13-18-årige. til Vi har Altingets chefredaktør i studiet for at fortælle os mere om de planer. Ja, og så til sidst så skal vi jo have en snak om DR's 1 julekalender Jul i republikken, der led en krank skæbne. Men var det fordi den var for politisk, eller var det simpel, var den simpelthen bare for dårlig? Instruktør Lotte Svendsen og julekalenderens fortæller Giv Mets i studiet. Du lytter til Radio 24 -7. Ja, så er der jo øh, finanslovsdrama i medierne for alle pengene, og øh, nu uden at vi skal kaste det helt over i din så politiske kommentator, boldgade, Henrik, så... Ja, jeg skal nok prøve at holde medievinklen på det. Øh, jeg vil sige, nu kalder du det drama, Mikkel. Øh, det skulle jeg egentlig også mene, at der var tale om, men, men læst man Bergenske øh, fredag aften, øh, så kunne man se, at der ikke var noget drama, fordi øh, Bergenskes øh, hofanalytiker Thomas Larsen slog fast, at med indgåelsen af finanslovsaftalen, var dramaet i blå blok nu afblæst. Og de linjer stod og læse i de selv samme minutter, som at øh, Liberal Alliance gjorde klart, at de havde ikke tænkt sig at stemme for finanslov med tredje behandling, hvis ikke de fik en historisk stor skattelettelse i øvrigt inden jul. Og at øh, Dansk Folkeparti samtidig sagde, at øh, nej, nej, der er ikke noget som helst på plads her. Men ifølge Thomas Larsen, Berlindskes øh, Hof, er nydiger, så er der intet drama i, i Blå Blok. Jeg har så senere kunne læse, at øh, nu er, har han renonceret en lille smule, på den holdning, fordi nu tør man dog godt i den balsk avis bruge ordet drama om det, der, øh, om det, der foregår. Ja, og, og apropos drama, så er der jo, så er der jo også øh, Anders Samuelsen, øh, Liberal Alliances formand, som jo har været en, øh, en, en central aktør i en række finanslovsrelaterede dramaer. Det mener vel, du alligevel, ja. Det kan vi vel godt sige. Han har simpelthen været ude og sige, at en, øh, en DR-artikel, hvor de bruger en velfærdsforsker fra Roskilde Universitetscenter som, surprise, surprise, mener det er et stort problem, at regeringen vil give fri telefon, fordi det primært øh, er en fordel for de højestlønnede. Det mener Anders Samuelsen. Det er simpelthen er et meget, meget stort problem. Han går faktisk ud på Twitter og siger, at, I, at det bliver forvandlet til en... Altså en historie om en meget lille skattebevarelse bliver forvandlet til en gakket overskrift og en rød professor, der forvandler det her til en farvelseshistorie. Indsæt selv alarmlyde, katastrofestemning og breaking news BMLM om øde ulighed. Give me a break. Røde lejesvende, udropstegn, siger den gode Anders Samuelsen simpelthen. Ja, altså Samuelsen mener jo, at... Uh... Vores venner ude i Danmarks Radio er øh, røde lejesvenner. Det kan godt være, at når vi nu skal tale julekalender lidt senere i udsendelsen, der er nogen, der ikke vil være helt enige i, i, i den analyse. Men, men, men tilbage. Det, som jeg jo på mange måder synes, er at, at det bemærkelsesværdige her, er, at en udenrigsminister har tid til at sidde og, og tweete om en enkelt artikel i, på, på DR.dk med en enkelt kilde. Øh, altså, jeg mener, hvis, hvis, hvis politikere skulle fare i tweetblækhuset hver eneste gang, et eller andet medie brugte en, en kilde, som de ikke lige brydde om, så kunne de godt nok få travlt. Men altså, der må man jo bare stille og roligt konstatere, at der har Nationen, en udenrigsminister, der har prioriteret sin energi således, at uh, han i den grad er parat ved Twitter-tasterne. Måske, det ved jeg ikke, inspireret af, hvad der foregår i et stort land på den anden side af, af Atlanten, hvor uh, de foreninger statets præsident jo som bekendt heller ikke er ked af at tweete, men det kan være, Donald Trump trods alt har lidt mere held med sit, uh, sin vendetta mod den amerikanske presse i Anders Samuelsen har med sin vendetta mod den danske. Ja, men altså man, man kan jo sige at det kan være at det er en, en ny linje som leder i det at være måske Danmarks mest kompetent udenrigsminister hvis jeg husker. Hvis jeg husker formuleringen korrekt og være over det hele og simpelthen detail overvåge medierne meget ned i i de mindre detaljer. Så skal vi også lige huske når vi taler finanslov Mikkel at øh, dansk døvefilm er blevet reddet. Ja, det fortalte du mig jo her. Det er et lidt øh, overset aspekt, øh, og jeg synes også, at et mediemagasin, som det her, jo også øh, bør rimeligvis øh, fokusere på, hvordan det går med døvefilmen. Øh, faktisk var det jo sådan, at regeringen spilede ud med sin, øh, finanslovs, øh, sin finanslovsforslag for tilbage i august måned. Der var der i vagt, det er en vis opmærksomhed, at øh, døvefilmen fik trukket sit øh, tilskud. Det var meget sjovt, fordi jeg, i et andet program, jeg laver, havde jeg forleden dag øh, besøg af Christian Tulsendal, der sådan kunne komme med en insight-beretning om, hvordan det har været at forhandle de her finanslovs, det her finanslovs, øh, aftale. Og han kunne fortælle, at inden sådan, de store toneangivende medier for alvor indfandt sig, så var der et, et medie, der altid havde en fast repræsentant ventende i Finansministeriet, og det var altså døvefilm. Så øh, Tulsendal sagde, at øh, når der i øvrigt var fuldstændig tomt, der i så kunne de altid være sikre på, at de kunne få sådan en lille snak med øh, Dansk Døve Films øh, udsendte. Og det kan vi jo godt trække lidt på smilebåndet af. Men hvis der i det lå et forsøg på at omgøre at man ikke længere skulle have penge fra staten, så lykkedes øh, missionen jo meget godt, må man vel sige. Det må man sige, og det, det kan jo også. Der ligger jo næsten sådan et lille implicit tip til andre, øh, sådan niche medier og forskellige interessegrupper i forhold til at sende deres kommunikationsmedarbejdere ud at stå foran de enkelte støre. dørre. Det, de kan... det er i hvert fald en, en noget alternativ form for, for lobbyisme, der nu ser ud til at være kronet med held for øh, døvefilmen, som altså får penge igen. Hvad står det jo til? På dansk, Danmarks Radio. Det gør det. Det gør det. Altså det. Man kan jo sige, at allerede inden der er indgået skatteaftaler, og finanslov og alt muligt andet, øh, så, så har man jo meldt ud, at, at, at i forbindelse med de medieforhandlinger, der går i gang her først i 2018, jamen der er regeringen klar til at skære 12,5 procent på på, på D's budget. Det svarer til omkring en halv milliard kroner, så det er jo ikke... Det ja, det var jo politikken, der havde nyheden i, i sidste uge, altså fra nogle lækkede papirer fra de her forhandlinger. Ikke så meget om finanslov, men om skatteaftalen. Den skatteaftale, der er jo så meget politiske øh, drama om, tør jeg godt sige, i, i disse her dage. Og angiveligt skulle det være sådan, at Dansk Folkeparti er blevet lokket med, at hvis I stemmer for skatteaftalen, så skal I ikke alene forvente indrømmelser på udlændingområdet. I får også nærmest forlovs en garanti om at Danmark svarer, at du skal spare 12,5 procent. Og der skal du altså lige huske på, at, jeg synes, at det er en vigtig pointe, at det er en, en garanti, der bliver givet, inden de rigtige medieforhandlinger går i gang. Ja, det bliver, og det er jo ikke, altså reaktionerne har jo heller ikke uh, ladet vente på sig, særligt ikke i politikken, som, som jo selvfølgelig uh, relativt alarmistisk gik ud og, og meldte ud i en klummel. Det var deres, deres debatredaktør, Mads han skriver, at vi bliver dummere, og vi sker i Danmarks radio, og de fulgte op i en leder, hvor der stod, Danmark har brug for et stærkt. Det er der selvfølgelig også lavet journalistiske produkter, hvor alskens medieforskere kan gå ud og fortælle, at øh, hvis man skal skære en helt halv milliard, jamen, så vil det gå ud over dansk produceret indhold. Det er ikke kun genudsendelserne af barnebi, og det vil på alle mulige måder få forfærdelige konsekvenser, hvis man altså fjerner en enkelt halv milliard af de samlagte ca. 3,5 milliarder. Nu, nu, nu kan jeg tage fejl, men jeg tror ikke, det på nogen måde anfægter Dansk Folkeparti, at. Øh, Dagbladet Politikkens debatredaktør er bekymret. Det tror jeg heller ikke. Det, det har jeg sådan lidt på fornemmelsen. En anden redaktør, skal vi også lige nå at runde, æ, Troels Møllenberg, den fra så ganske mange sammenhæng hæng, kendte Troels Møllenberg. Hvis skulle være lidt polemisk, så er han måske mindst kendt øh, fra, fra den, fra den øh, stilling, han nu forlader, nemlig som chefredaktør øh, på øh, jysk-fynske øh, medier. Øh, det skal han ikke længere være. Han har, øh, uden dramatik hedder det, trukket sig fra stillingen. Han var allerede blevet en lille smule øh, Stikket, kan man sige. Fordi det var ikke længere ham, der skulle være sådan, kan man sige, den rigtige chefredaktør. Det skulle være en mand ved navn Peter Aarie. Men Troels Møllenberg skulle sådan have en stilling, hvor han sådan skulle lægge planer op for, for fremtidige projekter. Og der kan man, synes jeg, læse lidt mellem linjerne, at... Øh, det havde sådan lidt karakter af en noget beskæftigelsesterapi for en mand der ikke længere skulle være den rigtige chef Og, og det blev Møllenbær så altså også træt af og har så nu øh, valgt at, at, at, at trække sig. Han skal dog stadig skrive for, for avisen, og vi må også antage han skal optræde øh, en 8 gange hver dag i forskellige øh, programmer øh, som har med alt muligt andet at gøre en nydsfynske øh, medium. Du lytter til Radio 24 -7. Ja, for nylig åbnede den såkaldte Alt-Right-bevægelse sin første dansksprogede nyhedsportal i Danmark. De kalder den Dagens Blæser. I den kan man blandt andet læse om, hvordan jøder dominerer i den danske presse. At det er et problem, at der er sorte mennesker på det danske landshold. At den britiske prins Harrys forlovede er, citat, kvart nære" og at AIDS-organisationer fremstiller homoseksuelle som, citat, helt normale mennesker. I Berlinske beskæftigede min medvært Mikkel Andersen sig for, for, for, for nylig med, med fænomenet. Han skrev, at fællesnævneren for All Right-bevægelsen er dyrkelse af nazisme og fascisme, afsky for homoseksuelle jøder, at det er drømmen om den etniske hvide nationalstat, og at det, at kvinderne skulle holde op med at være seksuelt udslævende og i stedet komme hjem til det bekom ikke rigtigt bagmændene bag denne her dagens blæser særligt vel, fordi de skrev nemlig på Facebook Løgnerpressen. Jeg må forstå det sådan, Mikkel, det, det er og mig. og Berlingske skriver lidt om os. Noget er sandt, noget er vrøvl, noget rent fake news, 100% morsomt. Det skal ikke komme ind på det, så for at vi nu her i Løgnerpressen kan blive lidt klore for at der kan blive luet ud i fake news, og vi kan høre lidt om, hvilken medieportal det er, at Allright, som, som Allright har fået i Danmark, så har vi nu inviteret en herre ved navn, Lord Lolland, øh, Igen på en telefon. Lord Lolland er den ene af de to skribenter bag siden, og Lord Lolland, du skulle være igen på en Skype-forbindelse, er det korrekt? Ja, det lyder sådan. <laughs> det er godt, velkommen til. Ja, vi kan høre at ja, det, det er super. Er <clears throat> Lord Lolland, øh, jeg kan tage fejl, men... men, men det kan ikke være dit rigtige navn. Det er... Altså, nej. På trods af gentagen liberalisering af navnloven, så, så kan det godt være, at jeg ikke hedder lort til fornavn. Men, øh, men du bor på Lolland? Det, det, er jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke lige noget, som, at, som der sådan bør være relevant, fordi at det, der er relevant, det er vores mening, og det er vel ikke ja, vores og, navne. Og dem kommer vi tilbage til. Men, men, men det, man måske kunne spørge om, havde en vis relevans, det er, hvorfor står du ikke så meget bag dine holdninger, som vi så vender tilbage til, at du også vil stå frem med dit navn? Jo, men øh, det er jo fordi, at sådan nogen som for eksempel Richard Spencer over i Amerika, han er blevet angrebet på gaden bare for at stå og, og snakke med medierne med, ja, i sin øh, fulde person. Og øh, øh, her hjemme i Danmark, der er øh, for frihedsdemonstrationerne, der, øh, der er der en, der hedder Anders Brun, som vi også har haft på programmet en gang for længe siden. Han... Øh, han øh, har fået sin, øh, sin bil smadret gentagende gange og fået sin øh, postkasse vandaliseret. Og jeg har en eller anden, altså selvom der ikke er nogen, der er, blevet, øh, der er blevet taget for det, så vidt jeg ved, så har jeg en eller anden underlig fornemmelse af, at det nok ikke er tilfældigt, øh, tilfældigt at der er nogen, der går ud og så nu smadrer det tilfældigvis en bil, der tilhører en mand, som at der er, øh, for at sige det mildt, øh, ikke særlig rabiat han er. Hvad vi nok vil kalde en lidt en nationalist. Altså. Øh... I, du, du er ikke fornemmer at jeg frigiddel nationalist. Hvad er du? jeg er hvad skal man sige etnisk nationalist. Fordi det, det, vi definerer ved de, frikadellenationalisme, det er den der form for, hvad skal man sige, DF-nationalisme, hvor at øh, amen, vi skal stoppe indvandring, men dem, der er her i forvejen, de skal bare lære at spise frikadeller, og så skal de tale dansk og kunne skrive under på vores frihedsrettigheder og vores danske værdier, og så bliver de jo nærmest blonde og blååede med det samme, og så er der ingen forskel mellem dem og os, som der har været her i tusinder af år. Men, men, men, men øh, Lolland, der vil jeg lige høre, jeg, jeg lovede der først, øh, i forhold til den artikel, som jeg nu har skrevet, uden, det skal blive alle for nørdet i forhold til lytterne, som jeg sikkert på ikke kender, måske ikke har læst min artikel eller alt det andet, men der vil jeg meget gerne høre, hvad, hvad, er, det, altså, hvad er det, der er fake news i, i det, jeg skrev, tænker du? Altså det, der er fake news umiddelbart, og det har øh, I jo også selv anerkendt af fake news, ved at I har fjernet det igen, det er, at I, øh, I skrev, de at øh, om Charlottesville, øh, for det første, I det så også sammen med Charlottesville på grund af Old -right bevægelsen, det er sådan lidt guilt by association-agtigt, men at øh, I, du skrev, at øh, det James Fields med, med fuldt overlæg. Jeg ved det hvad, den vil jeg godt give dig. Jeg opdagede det klokken, jeg var til julefrokost, og jeg kom ind, og jeg ser det klokken lidt over tre om natten, at der var blevet ændret i min artikel, at der var blevet med fuldt øh, fuld overlæg, hvilket ikke fremgik, det skrev jeg med det samme til min redaktør for, og det blev fjernet samme morgen, for jeg er helt enig med dig i, vi har ikke noget som helst belæg for, at det var med fuldt overlæg, det kan vi i hvert fald ikke konstatere endnu. Efter alt at dømme, så kan det også være en panisk handling, så det har du fuldstændig ret i, det kan jeg kun medgive dig. Jamen, godt se, det, det er da godt, du, du er enig, at det er ikke bare mig, der står og, og, og skyder påstanden ud i æderen. Um men altså, så er der også bare overskriften, jøde Had. at det første ord i overskriften er Had. Hader vi jøder? Det synes jeg ikke selv. Altså, jeg synes, vi er kritiske over for jøder, jeg synes, vi, vi har en holdning over for jøder, som vi nok vil have mod alle, øh, hvad skal man sige, ikke etnisk danske øh, grupper, som at der måtte have en øh, uforbeholden stor øh, indflydelse i, i medierne, fordi der er der har været og er masser af redaktører og journalister, som er der er jøder, de er overrepræsenteret. At, at vi lægger mærke til det, og at vi siger, er der et eller andet her, halvøj, der er en etnisk gruppe, der ikke er dansk, som at der, der er overrepræsenteret. Men, men jøder, jøder, Måske jøder, jøder, jøder er ikke danske, tænker du? Eller? Mm, øh, når, prøv høre, når Israel de bruger DNA-test til at bestemme, om folk er jøder eller ej, så, øh, så må det være et... Øh, så det er ikke bare mig, der siger det. Men Lord Lolland, jeg skal, altså... bare, jeg skal bare lige forstå, på hvilken måde er det, du mener, at jøderne har sat sig på den danske medieverden? Jamen, jeg mener, at jøderne er et øh, ganske, øh, hvad skal man sige, ganske klogt folkefærd. De har generelt en høj IQ. Og, øh, og så har de... En, det er åbenbart en tendens til at gerne at ville være i medierne, og det, det er ikke så udtrykt herhjemme, fordi vi ikke har så mange jøder. Men øh, i USA der kan man klart og tydeligt se det, at der er jo øh, nærmest ikke et, øh, en stor avis eller en stor tv-station uden at. Øh, at nærmest halvdelen af deres øh, journalister, he, ikke journalister, men halvdelen af deres øh, sådan store personligheder i, øh, i studierne og i øh, på redaktørgangene, at de er jøder. Men, men, men jeg skal bare forstå um, en ting. Nu har jeg ikke øh, sådan gjort mig store anstrengelser for at finde ud af, hvilke danske journalister, der er jøder, og hvilke, der ikke er. Men, men lad os nu antage, at du har ret, ja, ja, at, der er, at der er uforholdsmæssigt, som du påstår, mange jøder i den danske medieverden. Hvad er så problemet i det? Jamen, problemet er, at øh, mener du, at, øh, at et, et folk, der ikke er dansk, skal have øh, stor indflydelse over danske medier? Altså, hvis nu der var en stor mængde danskere i nigerianske medier, ville du så sige, jamen, øh, de, at det, der bare dansker, danskere, det har der ikke noget med det at gøre, det gør der ikke noget, at, øh, at de styrer nigerianske medier. Det, øh, de der ligesom nigerianerne selv, der er ingen forskel. Der er ikke nogen, der står og si siger, at... Øh, Hvordan var det? Jeg vil sige, jo, brøv. Der er der er ikke nogen som at der som der siger at de er dissideret nødvendigvis jøder er skadelige, men det der da it, at at jøderne de, de skal have så store indflydelse. Du, noget, svarer, du, svarer stadig, har... ikke, du svarer stadig ikke. Du ikke på mit spørgsmål. Hvad er problemet? Altså det er danske statsborgere, og selv hvis det ikke var det, så var det vel ikke et problem, men det er at danske statsborgere, de har bare en religion, der måske er, er anderledes en din. En religion og en etnisk gruppe, der er anderledes end min. Ja. Og øh, de har en stat, de har fået en stat, de har fået Israel. Det, har, det var til alle Europas jøder, så vidt jeg forstod. Æ, og problemet er vel, at det er en fremmed gruppe, der har øh, magt over vores medier. Hvorfor skal de have det? Ja, men jeg tænker på, altså, kan, du, kan du konkretisere altså, altså det her med, at de har... Altså, fordi der ligger vel en implicit antagelse om, at de har en eller anden kollektiv agenda, som de så gennem det, du mener, er deres kontrol over medierne fremmer. Hvad er det, du mener dermed? Multikultur. Det er altså jøderne. En, minorit en minoritet vil der på et hvert tidspunkt prøve at fremme sig selv. Det, det er da kun ganske naturligt. Er det, ikke? Ja, så... du, hvis du var i minoritet, vil du så ikke prøve at og, og sørge for, at din minoritet fik bedre forhold. Og hvis multikulturen, hvis alle, hvis der lige pludselig er hvis der bliver øh, fremmet en, øh, en holdning i medierne om, at jamen, alle er lige meget værd, der er ikke nogen forskel. Du kan ikke, øh, du kan ikke stille forskel mellem en, en dansker og en somalier og en jøde, hvis de alle sammen har dansk statsborgerskab. Det, øh, så er der da et incitament til at fremme den holdning i medierne, fordi at så er der min, kan der være mindre fokus på dem. Så kan der være mindre fokus på... Øh, at og Lord Lolland, jeg, jeg bryder lige ind her, og jeg kalder dig Lord Lolland, fordi det er det, du vil kalde så for, du vil ikke stå frem med, med, med dit rigtige navn. Nu har I jo så, øh, nu har I så lavet en nyhedsportal for at, fremme, det har vi. for at fremme diskussionen om det, vi, vi sidder og taler øh, om her. Hvad er det, I håber at skulle, skulle opnå med det? Mm, hvad vi håber at skulle opnå, øh, umiddelbart at, at give en, en modvægt til, øh, til alle de... Øh... Nyhedsmedier, der ikke tør tale om, øh, om dansk nationalisme, der ikke tør tale om at øh, øh, sætte øh, danskere før øh, for andre i Danmark. Men vil du kunne forstå, hvis der var nogen, når de nu hører din argumentation og hører, at det også skal fremmes i, i et nyhedsmedie, at, at som får nogle associationer til begivenheder øh, i Europa for 70, 75 <laughs> år siden? Ja det kan jeg sagtens forstå, at der er nogen, der får jeg kan ikke udtale de ord, det hader det. Men jeg kan sagtens forstå, der er nogen, der kan prøve at kæde det sammen, fordi vi har jo fandme ikke fået andet at vide de sidste 70 år, end at så snart der er nogen, der begynder at bare holde øje med, eller ikke holde øje med, men bare lægger mærke til, hey. Der er nogen med lidt lange læser lidt småkryllet hår, som, at, øh, som der har lidt, lidt mange øh, redaktørposter. Hvad, hvad, hvad sker der lige med det? Så er det straks, at det kan kun føre til en ting, og den ene ting, det er gasning og, øh, og, og, og, og afbrænding af, af, af li. Og jeg er ærligt talt, så, så synes jeg, at det... Er, det... Jeg, kan, jeg kan ikke se, hvad, hvad relevansen skulle være, at så snart man... Øh, Ja, vi lægger mærke til, at der findes jøder. Det er ikke vores hovedmål. Vores hovedmål er at, at fremme ideen om et dansk Danmark. Du ved, ligesom Danmark var før vi begyndte at få flygtningindvandrere, før det over, som der er sjovt nok ikke til hjem. Jeg plejer ikke at lade gæster blive på min sofa resten af deres liv, men hey, det er det, der sker her i landet. Og vi prøver jo bare at... Ja, skal man sige? Jeg er fremme ideen om, at Danmark er danskernes land. Frygtelig kontroversielt emne nu om mm. dagen. Hvad, hvad skal der ske med, med, med de jøder, som så sidder på, på magtbasjonen og den danske mediebranche, hvis du havde magt, som du har agt? <laughs> Jamen, øh, så ville jeg da... Øh... Jeg ville da rigtig gerne tilbyde dem at, øh, at, at give dem nogle penge, så de kunne flytte til, til, til Jerusalem, som de jo så gerne vil have som hovedstad øh, i Israel. Og ellers så øh, i hvert fald, øh, hvis de der skulle blive, så øh, ikke, øh, ikke lade dem have, have mulighed for, øh, for at have indflydelse over offentligheden i form af medier eller politik, men ellers så, så ja, har jeg egentlig ikke noget. Og, til trods for, for, det, til trods for at det er danske statsborgere. Det for at det er dansk statsborger. Statsborgerskab er bare et rent stykke papir. Det er, et, øh, det er en legalistisk fiktion. Du bliver jo ikke, du bliver jo ikke dansker. Du, bliver, du kan gøre en somalier til dansk statsborger. Det bliver han jo ikke dansker af. Han er stadigvæk en somalier. Han er en somalier med et stykke papir, hvor der står kongeriget Danmark. Det gør han da ikke til dansker. Men noget af det her, som jeg tænker lidt på, altså det er, hvis man, hvis man ser på, på, på, på den slags content, som I laver, altså indhold, det, det, det er jo, som jeg også skrev i artiklen for mig at se, det er meget inspireret af det her amerikanske site, Daily Stormer, <laughs> som også er, ja. lad, os, lad os kalde det, krasbørstigt, ikke? Altså, er det, er det dybest set ikke det, som, altså, at venstrefløjen sådan egentlig har at deres våde drøm? Her har vi nogen, der faktisk kaster om som med analogier hele tiden, har præcis det kønssyn, <laughs> som alle andre, mere eller mindre moderat indvandringsmodstandere, bliver skubbet i skolen. Er det Går ikke et eller andet sted lidt deres ærne? Æ, det, kan man, det kan man godt uh, tolke det som. Jo, det kan det vel. Men, uh, men sagen er, at uh, hvis vi ikke var der, så ville de jo alligevel kalde, uh, kalde en hver uh, uh, ja, indvandringskritisk person for, uh, for na nazist og uh, hadsk og skyde alt muligt i skoen. Så vi kan vel lige så godt, lige så godt bare gå hele vejen og sige, ja for pokker da, vi er... Uh, vi går ind for traditionelle kønsværdier vi går ind for, ja, for dansk Danmark, fordi det er, jo, det er jo så forfærdeligt at sige det sådan, at, eller bare, det er forfærdeligt bare at blive associeret med det sådan, så vi vil blive associeret Lort, med det. Lige, lige her til, til allersidst, så skal lige spørge dig, hvor mange er I? Hvor mange vi er? Altså, oh, oh, det er et godt spørgsmål. Vi har lige haft en julefrokost. Der var, der var en del afbud, men vi var der ti, og det er så ikke engang alle dem, som at der var involveret, så... Det ved jeg ikke. En, altså den, sådan, den indre kerne er vel 20-30 stykker, og så, der, og så har vi jo nogle 100 lyttere og læser og så Det ved jeg ikke, og det vokser hele tiden, så jeg, jeg kan ikke sætte et, et, helt, et helt klart et tal på det, desværre. Så, så nogle bevægelse er vi ikke rigtig i nærheden af at være? Mm, nej, men i betragtningen af, at vi jo vi kun har de medier, vi selv har, at vi ikke, som, som så mange andre, at vi ikke får... Det her det er vores første taletid i medierne overhovedet, øh, på trods af at vi har eksisteret i over et, et halvt år i form af vores podcast, øh, mens at øh, nyborgerlige var i et politisk parti, men de fik jo straks taletid hver dag fra den dag, de annoncerede, at de var et parti. Øh, sådan, så at, nej, det er ikke en bevægelse, men det er jo kun fordi, at vi ikke har medierne på vores side. Jeg vil, jeg vil som repræsentant for, for Løgnpressen, jeg ved ikke helt, om jeg ønsker at dig og lykke med projektet, men jeg vil i hvert fald sige tak, fordi du vil medvirke i, i denne her første introduktion fra Medieportalen Dagens Blæser. Tak til dig, Lort Lolland. Du ja, lytter til Radio 24-7. Yes. Oh, nu har jeg råd i mine papirer. beklager til lytterne. Det går rigtig, rigtig godt. Så skal, jeg, så skal jeg hjælpe dig, Mikkel. Jeg skal godt, ikke komme ind okay. på det, fordi vi har nemlig fået her, besøg af chefredaktøren fra Altinget. Uh, Jakob Nielsen. velkommen til dig. Det vi tak skal godt. tale om, at I har fået et pænt stort millionbeløb, 2,9 millioner kroner til over tre år og lancere et uh, nyt medie om dansk politik. Det er jo det, som Altinget har som ja. øh, kerneområde. Et, uh, et nyt medie, der især skal fokusere på at fortæller om dansk politik til de 13-18-årige. Lige præcis. Jakob, hvad er baggrunden for det? Jamen, baggrunden er jo, at øh, vi i Altinget efterhånden har 17 års erfaring med at øh, lave medier om dansk politik, og øh, sådan for, for en bredere, men også, må man sige, helt klart primært for en voksen befolkning, og vi har tænkt, at øh, det kunne være rigtig, rigtig interessant at prøve at lave det for unge os. Vi synes, at behovet bliver større og større, øh, og, og det hænger jo sammen med, at, øh, at unge i dag jo på en helt anden måde end for 20 år siden, da, da jeg var ung, eller 30 år siden, da jeg var endnu yngre, øh, at unge på en helt anden måde i dag er mediebrugere. Altså da jeg var 12-13 år, var jeg jo ikke nogen særlig stor mediebruger. Jeg læste måske, jeg begyndte så småt at læse borgsiderne i Jyllandsposten, som har den afvis vise mine forældre holdt derhjemme, men, men jeg var ikke nogen stor medieforbruger ellers. Men unge i dag er jo fra en meget ung alder, meget, meget så ivrige mediebrugere, de er på sociale medier selvfølgelig, især i høj grad, og det betyder også, at de bliver konfronteret med ting meget tidligere, end det gør. Og der synes vi, der er oplagt at er et behov for at gå ind også og levere, hvad skal man sige, øh, tilstræbt, objektiv øh, øh, journalistik, der handler om dansk politik, og prøver at forklare, hvad det egentlig er, der foregår. Kunne du prøve at blive lidt konkret, øh, Jacob Nilsen? Hvordan er det, at... Øh at dansk politik skal gøres biseligt for, skal vi kalde det Justin Bieber-generationen? Jeg vil ikke gøre mig til ekspert i det, det er derfor, der, der bliver, det bliver andre end mig, der skal sidde og, og, og lave det, ellers så tror jeg ikke, det vil gå godt, men nogle af de idéer, vi har, det er, det er jo ikke, det er ikke raketvidenskab, men det er sådan noget som, at, at hvis man kigger på altinget, det, det klassiske alting, som vi kender i dag, så er det en, en hjemmeside, og vi udkommer især ved hjælp af e mail som vi sender ud til vores brugere, og så får de deres nyheder på den måde. Det kan vores... Vores typiske læsere, som måske er en embedsmand i Miljøstyrelsen eller, eller et eller andet sted, eller ude i en kommune, det kan de godt lide. De får en e-mail om morgenen, så åbner de den og læser deres altinge nyheder. Når jeg sender en e-mail til min søn, som er 16 år, så kan der gå rigtig lang tid, før han opdager den. Han sidder ikke og kigger e-mails hele tiden, så jeg tænker, det er måske ikke den rigtige måde at nå ham på. Så vi har en idé om, at vi her skal... Øh, ud at bruge nogle af de medier, som de unge bruger, og også smide lidt de fine fornemmelser over bro. og vi har nogle gange i medierne det der med, at vi er meget bange for Facebook og, og Google og YouTube og alt dem der, det er der også alt mulig grund til. Men jeg tror også bare, at der er behov for at sige, hvis vi vil nå de folk, så er vi nødt til at prøve at være nogle af de steder, hvor de også er. Så det bliver en meget vigtig del af det. Det bliver at udkomme meget af de steder, hvor de i forvejen befinder sig. Det bliver en del af det i hvert fald. Og så en anden ting, som bliver meget vigtig, det bliver at involvere dem i at lave det. Det tror jeg, det er alt det, vi har jo lavet. Vi har faktisk lavet en undersøgelse af det først som vi har brugt et års tid på at lave af, hvordan man egentlig gør. har været rundt og besøge medier, som laver nyheder for unge. Og en af de ting, som går igen hos dem, der har haft succes med det, det er, at de har involveret de unge i det. Og vi har været ude på mange gymnasier og skoler og sådan noget, og der har meldingen tilbage fra, fra de unge også været, det er spændende, og vi vil rigtig gerne være med. Så det bliver en af udfordringerne, tror jeg, at vi på en eller anden måde får de unge til selv at være med til det, uden at det bliver ren hat og briller, kan man sige. Altså, at der på en eller anden måde er en form for, for, for styret deltagelse af, af unge mennesker selv, så det ikke bliver sådan nogle, nogle gamle på min alder, der står og fortæller de unge, hvad politik handler om. I, i, I den artikel, som I selv har publiceret omkring det her nye medie, der siger I, at I vil bruge nogle helt nye virkemidler, der tænker jeg lidt, at man kan sige Facebook og Snapchat og forskellige andre ting er jo, Måske moderne, men helt nyt er det jo <laughs> ikke. Hvad er det for nogle nye tiltag? Hvad er det for, for, for nye værktøjer, som vi vil hive op af værktøjskassen? Øh, Jamen, jeg tror ikke, vi, kom, vi, vi er ikke vil at opfinde et eller andet revolutionerende robotjournalistik i denne her sammenhæng. Det prøver vi i en anden sammenhæng at lave noget robotjournalistik, som bliver helt nyt, men det er ikke det, vi gør her. Altså, når vi siger nye virkemidler, så tror jeg især, at vi tænker på det der med at, at, at være mere fleksible i form af hvilken platform, vi udkommer på. Altså, det er jo sådan, sådan har vi det på alting. sådan er det på Politikken og Berlingske og Danmarks Radio, at medier i dag er meget fokuseret på at være på deres egen platform. Det er ligesom, man vil ligesom selv eje det, man udgiver. Og der tror jeg, der har vi sådan en erkendelse af, at det er vi nok nødt til at give lidt køb på, der at sige, det er altså ikke nødvendigvis sådan, at hvis, at hvis ikke vi kan få folk til at komme... Altså, hvis de vil læse vores medie, så skal de ind på altinget.dk, eller hvad vores unge medie nu kommer til at hedde. Den, den dur ikke rigtigt. Og det andet er det her med at involvere dem meget mere, end vi har været vant til, end vi er vant til det hele at involvere brugerne. Det tror jeg, er det, som jeg især ser som de to nye ting i det. Men ja, listen, det er jo meget om platforme, det er mm. meget om form. Jeg ja. kunne også tænke mig at høre lidt om, om indholdet, fordi ja. det er jo ikke sådan, at de unge tænker, Nå, wow, nu, nu sender Altinget noget på en Snapchat, nu må vi flyve hen og læse det. Det Nej. kunne jo godt være at de sådan, per definition bare, bare ved reserveret, når det handler om politik? Jamen, det, det tror jeg faktisk ikke, de er. Altså det er. Altså, det er der selvfølgelig nogen, der er. Men min oplevelse, både fra de undersøgelser, vi har lavet, vi har været rundt på gymnasier og i de ældste klasser i folkeskolerne rundt omkring, og jeg ved det fra mine egen børn, jeg har både en på 12 og en på 16, det er, at de faktisk er rigtig interesserede i politik. Og det er der selvfølgelig også nogen, der sikkert er i mindre grad, men unge er faktisk rigtig interesserede i politik, og de hører utrolig mange ting, og vil gerne prøve at forstå det her en dag Henover over morgenkaffen. Der var der et indslag i radioen derhjemme om, at, at der var ballade over det her med Donald Trump, der har sagt, at han vil flytte USA's ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Og der spurgte min 16 år men hvad er det, der er problemet i det? Altså, hvor, hvis, hvis, hvis Israel siger, i det er deres hovedstad, hvorfor kan han så ikke bare gøre det? Han vil bare gerne forstå det. Og det er lige præcis der, hvor jeg tror, der er behov for nogen, der går ind og prøver at det sætte indforståethedsniveauet en lille smule ned i forhold til traditionelle medier og simpelthen bare forklare det så man kan forstå det hvorfor er det det her er vigtigt hvor er de positionerne er simpelthen bare levere noget din public service oplysning tror jeg nærmest det, man det, kan det, sige den her øh, altså det indhold i kommer til at lave øh, altså man kan jo sige meget af det som, som jeres forretningsmodel, det er jo, at de tjener en masse penge på de her nyhedsbreve som ikke er offentligt tilgængelige og så bruger mm. en del af de penge på at lave noget som er publicistisk og alle kan gå ind og læse ja. det her kommer det til at være noget som alle kan gå ind og læse eller er det noget skoler eller andre skal abonnere på og betale penge for meget af det, vi gør, starter jo som projekter som det her, og så bruger vi projektperioden på at finde ud af, hvordan vi kan gøre det til en forretning hen ad vejen, så vi kan fortsætte den, når projektpengene udløber, og det bliver også ambitionen med det her. Så i starten bliver det ikke noget, vi kommer til at tage penge for. Der bliver det noget, vi kommer til at prøve at få til at virke, og afprøve at sende ud til så mange som muligt for os, og finde ud af, hvad der virker, og forekomme i nærheden af at kunne svare på det, som du spørger om, Henrik, som jeg synes er et helt relevant spørgsmål. Hvad er det, I skal fortælle dem? Sandheden er, vi har jo ikke det helt rigtige svar på det endnu. Det skal vi bruge projektperioden på at finde ud af. Og så forhåbentlig, når den projektperiode overstået, så har vi også en idé om, om vi, kan, om vi kan få det til at køre videre, uden at skulle have penge fra, fra mediestøtten til det. Det kan jo være for eksempel, at der var nogle gymnasier og folkeskoler, der i mellemtiden er blevet så glade for det. De siger, at vi ikke nok været at fortsætte med det, så vil vi godt betale for det. Men, men det ligger et godt stykke ud i fremtiden, så der er vi ikke endnu. Men det er at det ender sådan. Det ender. Jamen, du, du slipper nu alligevel ikke helt. Jeg har fuld forståelse for, at du ikke kan komme med et fikst og færdigt øh, program, øh, en programerklæring eller fikst og færdigt mm. program. Men lad os nu prøve alligevel at være konkrete. Ja. Alle vi politiknørder har hen over de sidste to-tre dage talt om drama, blå blok og finanslov, der måske, måske ikke bliver stemt hjem, og forhandlinger om skat. Hvordan skal sådan noget forklares for de 13-18-årige? Er det dramaet, eller er det substansen eller er det begge dele? Lige præcis her er jo et af de eksempler, hvor at, øh, at dramaet og spillet og substansen hænger ekstremt tæt sammen. Så her vil jeg ikke sige, at man kan dække det ene uden at dække det andet. Men der er mange andre situationer i dansk politik, hvor jeg synes, man sagtens kunne skrue ned for persondramaet og for alle de der konflikter og gå mere ind i substansen. Og det er det, vi som regel prøver at gøre på altinget, og det, det, det er sådan set ikke noget med at være heldig, det tror jeg bare, fordi der er andre, der er meget bedre til, til det andet, end vi er, så vi må prøve, at, og vi har vores niche, der er, at vi fokuserer lidt mindre på personkonflikterne, og lidt mere på substansen inde bagved, fordi det er der også et publikum til, og det vil også være min, mit instinkt, at det er det, vi skal gøre her, gå mere på substansen, mindre på dramat, og så er der situationer, som det du nævner her, hvor at hvis man insisterer på kun at fortælle halvdelen af historien, så bliver det jo forkert, fordi det kan man ikke, men, øh, men, men det er klart, at vi har som ambition at lave det her medie, med klassiske altinget værdier, som er fokus på overblik frem for nyhedsræs. Det bliver ikke ambitionen at komme først, det bliver mere en ambition at prøve at fortælle, hvad der er sket, og også på substans frem for personkonflikter. Og, øh, og så må vi se, om det er noget, vi kan få, vi kan få til at virke. Ja, nu er du jo en, en gammel dreng i, i, i dansk journalistik, og også i dansk politisk journalistik. Øh, er det her en synd, der bliver rettet op på, nu som du ser det? Hmm. Ved jeg, ikke. jeg synes ikke, man kan pege fingre af nogen. Jeg ved, der er jo mange, der har tænkt over det. Jeg synes også, at Danmarks Radio har kørt nogle ting for, for et yngre publikum, som egentlig har meget respekt for. Berlin skal have lavet Kid News, som er for et, for et lidt yngre publikum, men det vi sigter efter her. Så jeg synes, der er prøvet nogen ting. Men jeg tror måske også, det er et behov, der er opstået, netop fordi, som vi snakker om i starten, at, at medieforbruget for de 13-18 år er helt anderledes, end det har været før. Så der er måske opstået et behov, der ikke på samme måde var der før. Så jeg tror måske mere, det er det, end at nogen har, at nogen har svigtet eller sovet i timen. Jeg skal høre, hvornår regner I med, at det bliver lanceret, så man kan komme ind og læse øh, selve nu skal, at, nu skal vi til lige i første omgang at finde de fysiske folk, der skal stå i spidsen for det. Dem har vi simpelthen ikke, ikke, ikke ansat endnu. Nej, I har en redaktør, redaktør ikke, som, som I har fået på, på plads. Øh, nej, det vil komme bag på mig. Nå, hvis nej, vi havde det. det. Vi, har, har, vi, nej, vi har en projektleder, som er den, der leder projektet, men han er ikke fysisk redaktør okay. for det. Så, så vi skal ind og have nogle, nogle, ansat nogle folk, der rent faktisk er. Ellers er der, jo der det. nogle folk, der er hjemme på alting, end du lige skal have mig til at med. <laughs> ja, det, <laughs> hvis de er ansatte en, så er det sådan, jeg synes, jeg fra, at de skulle have ansat <laughs> Det, det vil overraske mig lidt, men det kan da godt være. Nej, men det skal vi have gjort, og så skal vi finde ud af, hvordan vi så i praksis vil gøre nogle af de her ting og komme tættere på at svare lidt mere konkret på noget, det Henrik spørger om. Så jeg vil sige, sommeren 2018 er nok det tidligste, vi kan regne med at gå i luften. Men det håber vi også, at vi kan i hvert fald. I, så i luften? Jamen, det er et godt spørgsmål, og det skal vi nemlig finde ud af. Det, det, det synes jeg også er interessant, og det ved jeg simpelthen ikke. Det er, er det vigtigt for sådan en medie at komme fem dage om ugen, eller er det vigtigere, at man er der, når der sker noget, og så kommer, når det er, end at man udkommer hele tiden? Jeg er simpelthen ikke sikker. Det skal vi hjem og finde ud af. Jakob Nielsen, chef for alting. Jeg må ikke ønske dig held og lykke. Også jo, som far til børn i, i målgruppen, så håber jeg meget, at I lykkes med, med projektet. Ja, tak skal du have. Ja, egentlig burde Danmarks Radios P1 snart være halvvejs i årets radiojulekalender Jul i Republiken. hvis handling baserede sig på, at kongefamilien bliver sat for bestillingen og genhuset i intet mindre end et socialt boligbyggeri på Amager. Og at nationen i stedet får en præsident, som i, i det oprindelige udspil skulle være udgjort af indeslæstens Johanne Smit Nielsen. Men der er ikke nogen, der har hørt nogen af afsnittene, for i time trak Danmarks Radio som bekendt stikket, officielt på grund af for lav kvalitet. Men der er også en anden teori bag, at der ikke kommer nogen juleklæder på p Og den er vores to gæster her i Q&A, instruktøren Lotte Svendsen og journalisten Geo Metz, kommet frem med, fordi de siger, at i virkeligheden skyldes aflysningen en politisk berøringsangst hos Danmarks Radio. Og vi har besøg i studiet ja. af dig, Georg Tak fordi du sidder her. Og vi har også, håber jeg, telefonforbindelse til dig, Lotte Svendsen. Er det rigtigt? Det er rigtigt, ja. Tak fordi du vil være med. Kunne du ikke lige prøve at sige lidt mere om, hvad det var, du oplevede i denne her proces, og som har fået dig til at antyde, at det, det er ikke rigtigt synes om den politiske vægtning? Jeg synes efterhånden mange gange, jeg har sagt, hvad det var, jeg har oplevet. Og jeg kan forstå, at der er nogle højere kræfter, der bliver ved med at sætte spørgsmålstegn ved det. Så nu har jeg sådan set samlet hele den mailkonspondance og sendt den videre til mit forbund, som kan bevidne, at øh, der er tale om en øh, kommandogang fra, der handler om, at jeg skulle undgå blandt andet at, at have Johannes Schmidt med, efter at Mets, meldte sin ankomst, og at der var for overvægt på det venstreorienterede i vores idé. Kan, kan du fortælle lidt om, hvad det er, der, der er specifikt, uden måske nødvendigvis at citere, hvis du afholdt fra det, men lidt mere specifikt og konkret om, hvad det er, der faktisk fremgår af de her mails? Jamen, at vi skal klippe Johanne Smit Nielsen ud. Det er jo efterhånden blevet sagt mange gange, og det er efter, at hun har optaget og klippet ind. Men, men Lotte Svensson, når vi bliver ved med at spørge til det, så er det jo fordi, som du også selv er inde på, at Danmarks Radio jo fastholder, at den eneste grund til, at den her julklaner ikke bliver til noget, er, at den simpelthen var for oversætte årsætte for ringe. Yes, men øh, der er det jo godt, at jeg har en mail korrespondance, der kan dokumentere noget andet, og den ligger hos mit forbund, og de tager sagen nu. Og hvad er det, der bliver skrevet i de mails? Vi prøver lige at spørge igen. Ja, det er, Johanne Niels, Smith Nielsen skal ud af jeres program, er, er og politik... navn må ikke nævnes. Prøv at høre, jeg siger det ikke flere gange. Nej. Jeg kan godt forstå, at nu, øh, jeg kommer til at gentage mig selv, jeg kommer til at lyde utrolig Lige om lidt, så er der nogle andre mennesker, der ikke er lige så emotionelle som mig, som tager det her og fremlægger sagen helt nøgternt. Men, men jeg tænker bare på, altså det, det politiske, altså, er der noget sted, hvor der står, at det er politiske grunde? Fordi det bliver jo ved med at henholde sig til, at jamen, det er noget med kvalitet at gøre. Altså, fremgår det, at, at, at det er fordi, at man simpelthen ikke mener, at det giver politisk lavside. Jeg synes, at øh, der er nogle formuleringer blandt andet om, at præsidenten skal være neutral. Okay, der, der skal vi måske også lige sige nu her, vi har, vi har faktisk øh, forsøgt øh, til det allersidste at få en repræsentant med, med, hvad kan man sige, programansvar, eller, eller som har direkte berøring med den her julekalender til at komme og forholde sig til de her ting. Og det har vi så fuldstændig umuligt. Vi har ikke fået øh, nogen til, at vi stille op. Og de henholder sig til, at jamen, der er en undersøgelse i gang i Danmarks Radio. Ja. Skulle nogen sidde og undersøge, hvorfor vi ikke har en repræsentant for DR i studiet? Ja. Vi har til gengæld dig, Gemma, i studiet. Øhm, mm. Hvad oplever du i forbindelse med det her? Altså, Dan du siger jo, det var bare ikke godt nok. Ja, det har man jo altid lov til at sige, men der er jo så nogle træk i forløbet, der tyder på, at det i hvert fald ikke kan være forklaringen, fordi de har jo fulgt den helt op dørs. Men for mig er det, der, altså, er det et helt andet fænomen, jeg synes jeg er interessant at tale om, det er fordi det taler vi jo meget om i vores kreds, og i det hele taget i kunstlovne og alt det der, vi har i det kulturelle øh, miljø i Danmark. Og det har man indført for masser år siden. Og vi har det jo også på aviserne, at uh, chefredaktøren får ikke nogen indblanding fra bestyrelsesformandens side. Hvis det sker, så har chefredaktøren kun én ting at gøre, det er at rejse sig op fra sin stol og gå, hvis bestyrelsesformanden er stærk nok til det. Den slags konflikter har vi jo også i pressen. Men vi har jo det princip, at bestyrelsen ikke må blande sig i... Uh, om jeg så må sige det faglige. Og det har man også i Danmarks Radio. Der har man været meget ømmer om at sætte det, der hedder vandtættes skotter i gamle dage op mellem radiorådet og medarbejderne og produktionen. Og i vores dage, så er det jo mere specifikt med politikerne, fordi der har været så mange indblandingsforsøg, og vi siger, at vi må have det her armstængte-princip. Og det har man sådan set også, og det lykkedes som regel, øh, og har lykkedes som regel, men mindre og mindre. Af den simple grund, at armstænken bliver krænket af Danmarks Radio selv. Og det er jo fuldstændig barokt, at politikerne behøver slet ikke gøre noget. Danmarks Radio gør det selv. Og det er jo ikke det første eksempel, vi ser på det. Vi ser jo på en, en frygtig angst for, hvordan de her ting skal præsenteres. I historiesagene, der lykkedes det dog at sende det ud. Men... Uh Uden det store sværslag bagefter, hvor Danmarks selvfølgelig burde være gået ud og have forsvaret, hvorfor de har lavet de dispositioner i de to sidste afsnit. Og så i den her fuldstændig latterlige sag, hvor de selvfølgelig må sende det. De må have så stor tillid til deres medarbejdere, som de er ansat, til at lave den slags ting. Og med mindre det er i strid med straffeloven, eller der er andre opravsretlige problemer, eller hvad der er, en ledelse kan tage sig af, så må de tage kritikken bagefter eller ansætte nogle andre medarbejdere. Men hvorfor er det et, et selvpåført bud på, på amtlængende at Danmarks Radio måske får tænkt sig om at, og så når frem til den konklusion, Det er måske ikke det smarteste at lade en, en markant dansk venstrefløjspolitiker spille hovedrollen i en julekalender. Det behøver vel ikke være mere indviklet end en sådan resonemang. Gør det det? Nå, man, så kan man sige, at der har været rig anledning til at gøre det inden. Altså, må man sige, at det øjeblik, man får forelagt idéen, så kan man sige, at vi finder ud af no ud fra nogle bestemte kvalitative øh, kriterier, problemer i det her. Men ud fra alle andre kriterier, er det jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo da en meget sjov idé, at hvem ellers skulle spille præsident i Danmark, hvis det ikke skulle være Johanne? Hun er den eneste, der går ind for republiken, jeg bekendt. jo altså, bekendt. Jeg synes ikke, det kan være men, meget Men det kunne jeg lige kunne sende den videre til dig, Lotte Svensen. Ved du, hvordan der bliver reageret på ideen om Johannes Mednelsen som præsidenten, da den i første omgang bliver præsenteret i Danmarks Radio? Det ved jeg af gode grunde ikke, nej. Så, altså det, det, jeg tænker, altså hvis man kigger på det, så virker det jo som om, at det er meget sent i processen. At der ligesom kommer nogen ind og kigger på det. Er, er det korrekt forstået? Øh? Det kunne godt virke sådan, det vil jeg give dig ret i. Og det er jo sådan noget, som I må se og få trykket på. Det er jo ikke mig, der kan svare på Nå, det. Nej, men jeg tænker på, at du har vel siddet der på et eller andet tidspunkt oplevet, at lige pludselig kommer der nogle chefer og kigger på, hvad det er, I har lavet ja. indtil da. og hele det, det mere tørre specifikke forløb, det må I snakke med mit forbund om så kan jeg så til gengæld spørge dig, hvorfor er det nu, du vælger at have forbundet ind over? Hvorfor ikke bare sige, okay, der var nogen, ja, jeg var hyret af Danmarks Radio, jeg får så at vide, at jeg ikke skal lave det her alligevel, det kan jeg have min ja. holdning til, men nu bøjer jeg nakken, og så kommer jeg videre i livet. Ja, men øh, som du nok ved, så sad jeg endnu slet sidste uge lidt op af de mails, og der kan være noget juridisk, som øh, ikke er særlig heldig for mig, og det skulle fandme lige passe at jeg oveni, jeg skulle stå front som galeonsfigur her, uden støtte fra mine chefer overhovedet også skal ende med at få en USA på nakken. Så det er der nogle dygtige mennesker, der passer på med øh, mig nu. Jamen, det, det forstår jeg godt, men du havde vel ikke behøvet at give dig den der forklaringsmæssige overbygning gående på, at det er politisk censur, som du meget har været ude med? Øh, jeg har hele tiden holdt fast i, at øh, den her julekalender, er der selvfølgelig nogle mennesker, der har lov til at nedlægge, hvis den er, altså, så det gør ondt, eller lige præcis kan være strafbart, så dårlig kvalitet, øh, det er jeg helt med på. Men det er en, faktisk en anden snak. Altså, det er en anden snak om, hvorvidt at man skal dirigere sine medarbejdere, i hvem de må have i et satirisk program. Øh, øh, alt efter, hvor de står politisk, må jeg så heller ikke at piss på Anders Altså, øh, vi må have den frihed, og når den der bliver krænket, så er jeg sådan set ligeglad, hvem jeg forsvarer i ytringsfrihedens navn. Men, men der er bare lige nødt til at sige til dig, der siger, at det er ikke politicensur, det her. Det er alene en kvalitetsmæssig overvejelse. Men altså så må du jo igen tage kontakt med mit forbund og se helt den lange korrespondence, der har været, som ikke handler om kvalitet, men som handler om, hvem jeg har med. Nu må jeg sige, at der er jo også noget, der hedder sådan almindelig uh, sund fornuft i det her. Altså, jeg har jeg, jeg, min rolle er jo meget lille. Jeg fortæller en lille, altså der speakerstemmen stemme i det. Og det sagde jeg ja til, og bad om at få manuskriptet, og sagde ja, da jeg har set manuskriptet. Og jeg vil sige, Uden at gå nogen for nær, så er det hverken værre eller bedre end det, at man det normalt udsender, for at sige, det er at sige det meget udiplomatisk. Mere diplomatisk vil jeg sige, det er en lille smule bedre end det, de plejer at sende ud af satire, for ikke at sige et godt stykke bedre. Og der er intet i det manuskript, og jeg er vant til at vurdere den slags. Jeg har også siddet som statens filmkonsulent. Jeg er vant til at vurdere den slags tekster. Der er intet som helst der kan støde nogen. Tværtimod, hvis man skal gå ind i substans, så vil jeg sige, jeg tror egentlig, at kongehuset kunne være tjent med det, fordi det menneske gør dem i høj grad, og især de unge i, i, i... Men sådan set også prins Henrik, og de fik jo også deres... Hold nu fast i bordkanten, de har en, en etikdirektør i huset. vedkommende har sagt god for den måde, de behandlede prins Henrik på, som jo som bekendt er en, en syg mand altså etikdirektør nu. i Danmark, så er de jo ikke i Æ, Kongehuset. Nej, ja, jeg. ja det tror jeg ikke. Det har jeg ikke hørt om, men det kan da godt være, <laughs> ja, de også ikke, det er at det, de det. Men i hvert fald så har de uh, lavet de her portrætter af prins som er meget ømt. Og egentlig meget, det er det morsommeste i det Prins Henrik rundt ude på og for at lede efter et gravsted til sig selv, fordi han ikke vil ligge ved siden af kolen. Det er jo noget, vi alle sammen ved. Og det, der nærmere, synes jeg, er sådan et øm portræt af en mand, det er da nærmest at tage ham lidt i hånden. Der er ingen som helst, der... Der er, der er intet nedgørende i det her portræt. Men, men må jeg så ikke bare spørge? Prøv lige at sætte dig, Geomet i Danmarks Radio-stedet. Øh, det jo. har jeg svært ved, fordi ja. der er så mange chefer. Jeg ved ikke, på en anden jeg skal sætte mig i. Ja, så I en af dem. Ja, en af dem. Ja. Øh, I står lige, Danmarks Radio står lige over for et stort medieforlig. Ja. Det er Dansk Folkeparti, der har fat i den lange ende. Øh, vil du ikke godt kunne forstå dem, der tænkte... Jamen det er måske heller ikke det smarteste signal, kort før sådan en medieforlig at sende en juleklæder ud, der går ind for en republik, som har Lotte Svendsen som instruktør, Johannes Mendelsen som præsident, og Gud bedre det, Geomets som speaker. Jo, altså nu det sidste, jeg er så migrende af, jeg skulle være så farlig. Fordi jeg ser jo ikke, mig selv som sådan en venstreorienteret monster. Det tror jeg, der altså, andre, der gør. Jamen, det, jeg tror ikke venstrefløjen gør det. Altså, Det, er, det kan jeg se af min øh, mailpost, når jeg skriver i informationen. Det, det er begrænset, hvad de synes. Og venstrefløjen, der skrev forleden dag et læserbrev, Han er ikke bare sådan en kedelig midten, midten af vejen, socialdemokrat. Ikke? Men lad Men jeg er mig lige spørge, om du godt nu, med spørgsmål. Ved, ja, det gør jeg. Hvis jeg nu var generaldirektør, jeg vil gerne sætte mig i hendes sted, så vil jeg sige jo, det er bekymrende det her, hvis der er et eller andet, der får god båden til at rykke yderligere. Og så vil jeg sige, men den sender vi netop. Fordi nu skal vi vise, at vi er selvstændige, og at vi fastholder den bestemte, øh, den bestemte kurs. Og hvis vi så bliver skåret på grund af det her så er det bare ærgerligt. Men det er nu engang vilkårene, fordi hvis vi ikke gør det, hvis vi bøjer os, så er der ingen grund til at opretholde vores institution. Og det, der jo sker ved det her, jeg har skrevet om det i overvis, og advaret mod den programkurs, de har fulgt. Jeg siger, jamen pas nu på, fordi opinionsstanderen i alle lag svigter jer, ja, hvis I bliver ved med det her. Hvis I bliver ved med at svække kvaliteten, hvis I bliver ved med at bøje jer, ja, tal og alt det der så vil opinionsstanderne sige, jamen så kan det være det samme, og med det kæmpe medieudbud, der er i vores dage, så er det farligt. Og efter sådan en sag som denne her, så falder de sidste fra, fordi det her er for latterligt. Der er ingen grund til at opretholde, når de engang selv kan overholde armstilling princippet i sådan en sag. Lotte Svendsen, en af de ting, jeg tænker på, jeg laver også sådan lidt jer til, det, det, det må være, hvordan man sidder og tænker som medarbejder eller ekstern leverandør til Danmarks Radio nu, og det er selvfølgelig et lidt ledende spørgsmål, men det må være en meget underlig stemning, der hersker blandt folk nu, når man kan se, hvor relativt let det er for, for nogle mellemledere i sidste øjeblik at smide folk under bussen. Ja, det er også derfor, at det er en rigtig vigtig sag, det her, og hold op, nu står vi jo lige pludselig og har en kæmpe teaterevent event her den 20. december, og det er jo folk fra det kunstneriske miljø af teater, journalistik, politik, som samles og, og, og, og ligesom prøver at komme ud og ramme dem. Men hvad var det egentlig, der ikke måtte se i dagens lys, og det tror jeg sgu nok skal blive vigtigt og ret morsomt. Det kan være, at du lige skulle fortælle lytterne, hvad det er for en teaterevent event du, du hensyder til her. Det er en teater -event på Avenue T den 20. lavet af Monkopark, som tager udgangspunkt i Julirepubliken. Har, har du talt med nogle kolleger andre medarbejdere fra, fra DR og hørt lidt om, hvad de tænker om den proces, som, som du og de andre medvirkende i, eller folk bag Julirepubliken har oplevet her? Jeg synes, det har været enormt svært at komme igennem. Jeg synes, det var besønderligt, da jeg sad alene i deadline og skulle forsvare hele den her polemik, uden så meget som en mellemleder, der kunne give mig lidt modspil. Så nej, jeg har ikke hørt særlig meget. Det er, det er mig og skuespillerne og teaterbranchen, som går ud i en aktion sammen. vi havde Lasse Jensen inden for noget tid siden, en anden gammel DR-medarbejder, eller...? Det er, at jeg tidligere, og ikke have nogen for gamle, men Forhænder. Det var det helt rigtige ord. Du var, godt så han var, der... os, du var godt os gamle, <laughs> det er vi i, i fødsel. Det er helt okay. <laughs> <laughs> men, men som fortalte om nogle af de her slag, der var i radiorådet, og hvordan det er, var politiseret. Når du kigger på det, det er, som du kendte, da du arbejdede der, og, og den måde, hvad man var villig til at stå på mål for, hvad er det så for Danmarks radio, og hvad er det for nogle ledere, som, som du ser manifestere sig i den her type sager? Jamen, jeg synes først og fremmest, de er ufaglige, og dermed også ret dårlige som leder for en øh, medieinstitution. De har ikke nogen øh, baggrund i programmer. De har aldrig lavet så meget som et halvt sekund øh, øh, radio eller fjernsyn. Nogen af dem. Slet ikke generaldirektøren. Og det er det, der nu viser sig. Efter tre ufaglige generaldirektører, så har man denne her situation, hvor det egentlig ikke er særlig alvorligt for dem. Fordi det er mere alvorligt for dem at opretholde institutionen, som de mener, at den skal se ud. Nemlig som en stats, nærmest en statsinstitution, der bøjer sig. Og det er det, der er galt i det. Fordi meget kan man sige om gamle dage, og det skal man passe på men når man er kommet i min alder. Men så kan jeg gøre noget andet, som er meget smart, og det er at smide huset her. Og det er jo meget udmærket, fordi så siger jeg, at jeg behøver slet ikke henvende mig til gamle dage. Jeg kan se på, hvor klogt det her hus, altså 24-7, behandler programfriheden. I det, man ikke har en mellemleder. Man har ikke noget mellemlederlag. Det ved I jo bedre, end jeg gør. Det vil sige, at ansvarsgangen er meget mere direkte. Lige op i hovedet på de øverste chefer. Der er kun tre år, to år, jeg ja, Tre år, jeg ja, måske. Jeg havde en veninde, eller har en veninde, som var medarbejder i radioen, og havde været der i masser af år, altså lavet fremragende programmer. Altså Danmark, der hun, Danmark, Danmark. Ja, i så Der hun gik af og talte hun 16 chefer også. Og nogle af dem vidste hun ikke, hvem var. Hun vidste bare, at hun kunne tælle, at det var der. Og nogle af dem vidste ikke, at de var forbundne, og hvordan de var forbundne. Så når man fik en idé, så skulle de igennem det her. Jeg har selv prøvet det, for jeg blev opfordret til at lave et programforslag for en del år siden, eller nogle år siden, og sende det og det var, det var altså fuldstændig eksotisk. Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Jeg vil nødt til at bruge ordet kafkask, fordi det er så misbrugt. Men i det her tilfælde, så var det en kafkask oplevelse. Og der var en, der til sidst sagde, jamen, jeg ved ikke, hvem jeg er af de her chefer. Og mere tydeligt kunne det jo ikke siges, hvem er jeg i det her system, ikke? Og det er jo helt vanvittigt, og det er jo bygget op fordi de øverste chefer, som ikke har nogen faglig baggrund, skal kunne styre det her hus. Og derfor ansætter de en hel masse folk, som de kan styre, som heller ikke er særligt ja, altså, faglige. Hvis vi, nu, hvis vi nu antager, at give med til, at du har ret i, i den påstand, så kan det måske være svært at forstå, at så har du ikke kan spare. Ja. Men det kan man da også sige, at hvis det er 12 procent, eller hvor meget, de er på, så vil jeg sige, tag dog laget først. Fordi der er da virkelig mange penge at, at spare. Jeg tror i virkeligheden godt, man kunne komme igennem det her, uden at programmerne bliver anfægtet anden end i opadgående positiv retning. Men det forudsætter jo så et allerøverste chefslag, som har sans for det og har forstand på det. Og det kræver også en anden bestyrelsesformand. Lotte Svensen, jeg har lige et, et afsluttende spørgsmål her, fordi... Man i mange af de andre møgsager, der har været for DR, der har været en del igennem det forløbende år, så er det jo sådan en generelt ting, at dem, som er impliceret, er meget svære at få i tale efterfølgende. Det har du ikke været. Du har været en af dem, der har stillet dig frem og medvirket en masse steder, og nu også her. Altså sidder ja. du tilbage med en, en fornemmelse af, at det kan få, hvad kan man sige, betydning for dit eventuelle fremtidige virke, som, som en, der leverer ting til DR, eller i hvert fald måske gerne vil det? Ja, selvfølgelig. Øhm, så er der jo altid en risiko. Og det nemmeste er jo at bøje af, og fejre den ind under gulvtæppet og så smile og lade som ingenting. er Svensen, det blev den sidste bemærkning for dig i den her diskussion. Vi har også hørt den sidste bemærkning for dig. Georg Mands, tusind tak, fordi I ville medvirke i snakken her. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, og det kan være, at vi lige her på med Mikkel, lige skulle runde den øh, stadig aktuelle sag fra Dansk Journalistforbund om, om MeToo, fordi det, der jo er sket øh, siden vi talte om den sidst er, at nu har der været afholdt et hovedstyrelsesmøde. Ja, så, ja, så, ja I, hvis vi lige kort skal opriste ja. den for lytterne, så kan vi jo sige, at, øh, at der har jo været de her to medarbejdere, der har klaget over, øh, hvad det hedder, over øh, chikaner, nogle, nogle en navngiven, øh, eller ikke navngiven, men, men nogle medarbejdere fra Journalistforbundet, der måske måske ikke, eller de mener i hvert fald, at de har forgrebet sig på dem, og det har jo så fået nogle konsekvenser for, øh, for hvad det hedder, en direktør i Journalistforbundet, der er efter et lidt uheldigt kommunikationsforløb er blevet øh, suspenderet. Ja, og, og det med det uheldige øh, kommunikationsforløb, det er sådan set en tilståelsesag nu, fordi formanden for Dansk Journalistforbund, Lars Werbe, har i en udtalelse fra et øh, møde i Dansk Journalistforbund, erkendt, at øh, kommunikationen fra Journalistforbundet i forløbets første fase har været, og nu citerer jeg, præget af arrogance og alt for Defensivt. Og så siger han mere i udtalelsen fra, fra hovedbestyrelsen at der har nogle steder været efterspurgt en øh, beklagelse, og vi vil gerne beklage vores indgang til den her sag. Vi kom skidt fra start, og vi har sendt nogle forkerte signaler. Så det er jo vanskeligt at påstå andet, end her er det altså en formand for Journalistforbundet, der lægger sig fladt ned for så vidt angår kommunikationen og formen. Øh, når vi taler om, at øh, der begået fejl i Dansk øh, Journalistforbund, så siger Lars Werver altså også, at det vil forbundet rigtig, rigtig gerne vente med at konkludere på indtil, at øh, undersøgelsen, som nu er sat i værk, øh, er, er færdig. En, en, en, en advokatundersøgelse er journalistforbundet selv, og det er jo ikke at forveksle med den spørgeskemaundersøgelse, som de faktisk satte i værk først, hvor man skulle henvende sig til alle journalister i hele landet, for at høre, om der var, de havde oplevet sex Den blev stillet i, i bureau, altså det var så oven i den kveje, som de lavede i forbindelse med deres... Deres direktions, eller deres håndtering af selve metoo skandalen blev stillet i bero, fordi at de havde indgået et eksklusivt samarbejde med politikken. Ja, så altså, den undersøgelse vi taler om her, det er en undersøgelse der, der skal forestås af en advokat ved navn karl Margrethe Schæby, og hun har som kommissorium at undersøge et om Sherald Bendigte Strøjer, det er altså hende som vi har haft i studiet her, om hun har været udsat for chikane eller tjek-chikane. Det skal også undersøges om nogen uden for ledelsen i Dansk Journalistforbund har haft kendskab til de her ting. Så skal det undersøges om den øverste administrative ledelse dansk forvågen har haft kendskab til det. Og så skal der altså foretages en vurdering af, om der er grundlag for at foretage det, man kalder ansættelsesretlige tiltag. Det er det, undersøgelsen skal finde ud af. Og vi vender tilbage, når den konklusion foreligger. Nu er klokken 14.